Стівен Кінг, Оуен Кінг, Сплячі Красуні. Розділ третій. 6. З років тому, одного задушливого дня, наприкінці літа, у контроль за тваринами надійшов дзвінок про єнота під підлогою перебудованої стодоли, яку місцева єпископальна церква використовувала як пастерський центр. Там побоювалися сказу, тож Френк відразу поїхав туди. Надівши маску і рукавиці по лікті, він поліз під стодолу, посвітив ліхтариком на тварину і та чкурнула геть. Саме так, як і мусив зробити здоровий єнот. Тут воно мусило б бути і по всьому. Скажені єноти – це серйозно. Проте порушники меж людських володінь не настільки... Але гарна 20 з чимось років жінка, яка показувала Френкові нору під стодолою, запропонувала йому склянку блакитного кулейду з ярмарку домашнього печива, який ще тривав на їхній парковці. Смак був доволі бридкий, водянистий, мало цукру, але Френк цідив той тридоларовий напій, аби лиш стояти там на пожовклому церковному моріжку, балакати з жінкою, в якої був такий чудесний дзвінкий сміх, і манера брати руки в боки, що його це збуджувало. Ну, містере Гірі, ви збираєтеся виконувати свій обов'язок? Раптом, у свій патентований спосіб, відсікла голову пустим теревенням і Лейн, переходячи до діла. Я б радо дозволила вам запросити мене кудись, якби ви знищили ту тварину, що вбиває інших тварин під церковною підлогою. Отака моя пропозиція. У вас губи посиніли. Він повернувся туди після роботи, забив шматком заліза за нору під стодулою. Вибач, єно, чоловік мусить робити чоловічу роботу. І повів свою майбутню дружину в кіно. 12 років тому. І що ж сталося? Це через нього чи просто в їхнього шлюбу закінчився термін придатності? Довгий час Френк думав, що у них все гаразд. Вони мали дитину, дім, здоров'я. Не все було, звісно, чікі-піки. Гроші, як приходили, так і йшли. Нана не належала до найстаранніших учениць. Подекуди з Френком, ну, траплялися речі, які його вимотували, а коли він був вимотаний, вигулькувала певна грань. Але ж усі мають якісь вади, і протягом 12 років неможливо в ряди на Слизькому не посковзнутися. От тільки його дружина дивилася на це інакше. Вісім місяців тому вона ясно йому сказала, як вона це бачить. Поділилася з ним своїм баченням після того знаменитого удару в кухонну стіну. Перед самим тим знаменитим ударом в кухонну стіну вона сказала йому, що віддала 800 доларів у свою церкву де збирали кошти на їжу голодуючим дітям у якомусь люту забембаному кутку Африки. Френк не був безсердечним, він тямив, що таке страждання, але не можна віддавати такі гроші з такими, як у них, достатками. Ризикувати становищем власної дитини, щоб допомогти чиїмсь дітям. Хоч яким-то було божевіллям виконати цілий платіж за іпотечним кредитом кудись за океан, це не призвело до того знаменитого удару у стіну. До нього призвело те, що Ілен сказала далі, і вираз її обличчя, коли вона це говорила, водночас гордовитий і відсторонений. Таким було моє рішення, тому що то були мої гроші. Так, ніби її шлюбні обітниці нічого для неї не значили всі ці 11 років. Ніби вона могла робити все, що й заманеться, не вводячи його у курс справи, тоді він і вдарив у стіну. Не її, а стіну. І Нана побігла на гору в сльозах, а Ілейн оголосила свою декларацію. Колись ти скривдиш нас, бейбі. Надійде день, коли це вже буде не стіна. Ніщо з того, що Френк казав чи робив, не могло змінити її думки. Варіанти були або пробна розлука, або офіційне розлучення, і Френк вибрав перший. А її пророкування виявилося хибним. Він не кривдив і ніколи не скривдить. Він сильний. Він захисник. При цьому залишилося доволі важливе питання, що вона намагається довести? Яку користь вона отримує, проводячи його крізь таке? Чи це якась нерозв'язана ще в дитинстві проблема? Чи просто старий добрий садизм? Щоб воно не було, це, курва, щось поза реальністю. Це, курва, безглуздя. Неможливо афроамериканцю у три окружі чи в будь-якому з округів Сполучених Штатів прожити 38 років, не споживши більшої за справедливу частку кількості безглуздя. Врешті-решт, расизм був ідеальним прикладом безглуздя. Йому згадалася одна дочка шахтаря у першому чи другому класі. Передні зуби в неї стирчали віялом, як карти в покері, а волосся було заплетене у кіски такі короткі, що вони скидалися на обрубки пальців. Вона притисла пальця йому до зап'ястя і промовила «У тебе гидомирний колір шкіри, Френко, як у мого татуся під нігтями». Вираз обличчя у дівчинки був напівзачудований, напівсторопілий і катастрофічно тупий. Малий Френк вже тоді упізнав цю чорну діру невиліковної глупоти. Вона його здивувала, залишивши ошелешеним. Пізніше, коли він бачив її на інших обличчях, вона могла його і лякати, і сердити. Але того разу він відчув шанобливий трепет. Така глупота мала власне гравітаційне поле. Вона притягувала. Але ж Ілейн не тупа. Де вже там уявити людину, віддалену від тупості, ніж Ілейн? Ілейн знала, що воно таке, коли, вдаючи із себе Бетмена, слідом за тобою ходить по універсаму якийсь білий хлоп у котрого нема навіть загального освітнього розвитку, сподіваючись, що впіймає тебе на крадіжці баночки арахісу. Ілейн проклинали більше протестувальники перед планованим батьківством. Її посилали до пекла люди, які навіть імені її не знали. То чого їй не вистачало? Навіщо завдавати такого болю йому? Хіба гризла одна підозра? Вона має підстави для неспокою. Френк погнав на пошуки зеленого Мерседеса, а перед очима в нього була Нана. Як вона побігла від нього, на всі біч розкидаючи акуратно розкладені крейди, розмазуючи власний рисунок. Френк знав, що він не ідеальний, але також знав, що в цілому хороший, адже допомагає людям, допомагає тваринам, любить свою дочку і зробить будь-що заради її захисту, і він ніколи не торкнувся своєї дружини брутально. Чи робив він помилки, чи був той знаменитий удар у стіну однією з них? Френк із сумом визнавав, що так. Він хоча б і в суді це б підтвердив, але Френк ніколи не скривдив нікого, хто не заслуговував би на і зараз він просто їде, щоб побалакати з тим парубком із зеленого Мерседеса, так? Френк проїхав крізь вишукані ворота із кованого заліза і зупинив свій пікап позаду зеленого Мерседеса. Лівий бік його переднього бампера покривала дорожня Курява, а правий натомість сяяв чистотою. Видно було, де цей сучий син попрацював ганчіркою. Френк пішов вимощеною сланцем доріжкою, яка поєднувала заїзд із дверми великого білого будинку. Обабіч доріжки тягнулися берми, засаджені сасафрасами, чиї крони створювали щось на кшталт галереї. Серед гілок над його головою цвірінкали пташки. Наприкінці доріжки, біля підніжжя сходів у кам'яному контейнері, вже майже цілком розквітло бузкове деревце. Френк задавив у собі бажання вирвати його з корінням. Він зійшов по сходах. На дверях із суцільної дубової дошки висіло стукало у формі кадукея. Він наказав собі розвернутися і їхати просто додому. А тоді вхопився за стукало і почав ним гатити й гатити по бляшці. 7. Гарту Флікінджеру знадобився певний час, щоб відірватися від дивана. «Стривайте, стривайте!» – промовляв він безглуздо. Двері були занадто товстими, а голос у нього занадто захриплим. Він безперервно курив дур відтоді, як після візиту до величного купола на солод у трейлері Мейвейзера повернувся додому. Якби хтось запитав у нього про наркотики, Гарт поставив би собі за мету переконати питальника, що він лише «оказіональний споживач-аматор». А сьогоднішній ранок – це просто виняток. Фактично, надзвичайна ситуація. Не щодня йдеш подзюрити у трейлері свого драгдилера, аж раптом за тоненькими дверми, тамтешньої сральні, спалахує Третя світова війна. Щось трапилося, грюки, постріли, крики, і в якусь мить незбагненного ідіотизму Гарт навіть прочинив двері перевірити, що там таке. Важко буде забути те, що він побачив. Та либонь неможливо. В дальньому кінці трейлера він побачив якусь темноволосу в голові талій донизу жінку. Вхопивши за волосся і пояс джинсів труменового арканзаського приятеля, вона гатила йому обличчям у стіну. Чвак, чвак, чвак. Картина облогової машини, що гатить масивним стовбуром дерева у фортечну браму. Голова того чоловіка вмивалася кров'ю, а руки, немов у у і ляльки, метлялися по боках. А ще ж там був трумен, повалений на підлогу з дірою від кулі в лобі. А сама та дивна жінка. Вираз її обличчя був лячно безжурним, немов вона займається своєю справою без особливого зацікавлення, хоча тією її справою було використання людської голови як пробивного тарана. Гарт нижком причинив двері, стрибнув на кришку унітаза і вибрався на двір крізь вікно. Там він прожогом кинувся до своєї машини і зі швидкістю світла помчав додому. Ця пригода дещо розсмикала йому нерви. Сертифікований за вищою категорією пластичний хірург, поважний член Американської асоціації пластичних хірургів зазвичай був парубком з досить міцною хваткою. Тепер йому вже покращало. У цьому допоміг зкурений ним кришталь, але це гупання в двері було зайвим. Гарт проклав собі курс навкруг дивана і далі крізь вітальню, хрускаючи дорогою по невеличкому морю коробок з-під фастфуду. На плоскому екрані якась надзвичайно серйозна репортерка надзвичайно серйозно розводилася про якусь зграю коматозних старих пань в якомусь домі для літніх в окрузі Колумбія. Серйозність тільки посилювала її сексуальність. Розмір чашечки в неї Ей, подумав Гард, але її фігура благає про бій. «Чому ж тільки жінки?» – вголос загадувалася над цим питанням репортерка на екрані. «Спершу ми думали, що загрожені тільки дуже літні і дуже юні, але тепер з'ясовується, що жінки різних вікових груп». Гарт обперся лобом на двері і ляснув по них. «Стоп! Припиніть уже! Відчиняй!» Голос був глибокий і роздратований. Підпрягши резервну силу, Гарт підвів голову і подивився у вічко. За дверима стояв якийсь афроамериканець років тридцяти з половиною, широкоплечий, з чудовим прорисом обличчя. Бежева форма цього чоловіка у менд змусила пульс Гарта прискоритися. Коп! Та потім він помітив нашивку з написом «Контроль за тваринами». А, то ти Гицель! Гарний пес між Гицелів, але все одно Гицель. Нема тут ніяких бродячих собак, сер, а отже немає жодних проблем. Чи є? Важко бути цілком певним. «А чи не може цей парубок бути якимсь приятелем тієї напівголої Гарпії з трейлера? Краще бути її другом, аніж ворогом», – подумалось Гарту. «Але значно, значно краще зовсім з нею не знатися». «Це вона тебе прислала?» – запитав Гарт. «Я нічого не бачив, так їй і передай, окей?» «Я не знаю, про що ти говориш, і я сюди прийшов із власної волі. Зараз же відчиняй!» – знову прокричав цей чоловік. «Навіщо?» Запитав гард, додавши про всяк випадок: Ні за що. Сер, я просто хочу з вами побалакати". Цей гицель спробував говорити спокійніше, але гард бачив, як у нього грають жовна, як він поборює потребу саме так потребу і далі кричати. "Не зараз", сказав гард. "Хтось збив машиною кішку, той водій їздить зеленим Мерседесом. Ти маєш зеленого Мерседеса?" «Дуже шкода», – сказав Гарт, маючи на увазі кішку, не мерседес. Гарт любив кицюк. Він також любив свою майку Флеймін Грувіз, яка жужмом лежала на підлозі біля сходів. Гарт скористався нею, щоб, бодай, якось змити кров з бампера своєї машини. Важкі часи обступили. «Але я про це нічого не знаю, і в мене сьогодні важкий ранок, і тому ви мусите піти, вибачте». Знову удар, аж двері струснулися в двірку. Гарт відсахнувся. Це парубок копнув двері ногою. Крізь вічко гард побачив, як напружилися в цього гицеля жили на шиї. «Моя дитина живе внизу під цим пагорбом, у йобок ти тупий! А якщо б це була вона? Якщо б ти збив не кішку, а мою дитину?» «Я викликаю копів», – сказав гард, сподіваючись, що для парубка це прозвучало переконливіше, ніж для нього самого. Він ретирувався до вітальні, упав на диван і підібрав свою люльку. Пакунок з дуром лежав на кавовому столику. На дворі почало брязкати скло. Почувся металічний скрегіт. Це сеньор Гіцель чинить наругу над його мерседесом? Гарт не переймався. Не сьогодні. Крім того, він застрахований. Та бідна наркоша, Тіфані її звати, така занапащена і така ніжна. Чи вона загинула? Чи ті люди, які напали на трейлер, він припускав, що та жінка була учасницею якоїсь банди, її вбили? Він запевнив себе, що тіф, якою б вона не була ніжною, не є його проблемою. Краще не фіксуватися на тому, чого неможливо змінити. Пакунок був із блакитного пластику. Отже, кришталики, поки їх не дістанеш звідти, теж здавалися блакитними. Ймовірно, це був такий недорікуватий натяк Тру Мейвейзера на серіал «Пуститися берега». Не робитиме більше натяків Тру Мейвейзер. Недорікуватим він був чи навпаки, від сьогодні вже не робитиме. Ні. Гарт вибрав кришталик і опустив його в чашечку люльки. Хто зна, що там робить сеньор Гицель його мерседесу, але від того вже увімкнулася сигналізація. Біп! Біп! Біп! У телевізорі показували яскраво освітлену шпитальну палату. Дві жіночі фігури лежали під шпитальними ковдрами. Голови обох жінок були оповиті пухнастими коконами. Це виглядало так, ніби вище підборіть кожного псів бджолиний рій. Гард закурив, затягнувся на повні легені. Затримав дихання. Біп, біп, біп. Гард мав дочку, Кеті. Восьмирічна, хвора на гідроцефалію, вона жила у спеціальному закладі. Дуже гарному закладі, неподалік океанського узбережжя Кароліни. Досить близько, щоб відчувати в бризі солоний присмак. За все сплачував він. Міг собі дозволити. Так краще для дівчинки. А деталями хай опікується її мати. Бідна Кеті. Отже, що він собі казав про ту сласну дівчину? Ага, ось воно. Краще не фіксуватися на тому, чого неможливо змінити. Легше сказати, аніж зробити. Бідний гард. Бідні старі пані з головами обліпленими бджолиними роями. Бідна кицька. Вродлива репортерка стояла на хіднику попереду натовпу, який дедалі зростав. Чесно, вона гарна і з розміром A. Про Бі, то була просто побіжна думка. А чи їй переробляли носа? Вау, якщо їй робили ринопластику, Гарт не був щодо цього цілком певен. Йому треба було подивитися зблизька. Це суперова робота, з гарненькою, справді природною, невеличкою кирпатістю. Центр контролю і запобігання захворюванням вже випустив офіційний бюлетень, говорила репортерка. Ні за яких обставин не намагайтеся перебирати цю порость. Назвіть мене божевільним, промовив Гарт, але саме це якраз і викликає в мене таке бажання. Стомлений новинами, стомлений тим парубком із контролю над тваринами, стомлений автосигналізацією. Хоча він сподівався її вимкнути, коли парубок із контролю над тваринами вирішить перенести свій дурний норов кудись в інше місце. Стомлений фіксацією на тому, що неможливо змінити, гард пробігся каналами, поки не знайшов інфорекламну передачу про те, як лише за 6 днів накачати собі шостикубиковий живіт. Він спробував занотувати телефонний номер, що починався з 800, але та єдина ручка, яку він зміг знайти, на долоні в нього не писала.